Отаман Тарас Бульба змушений був піти на переговори з керівництвом ОУНБ на Волині, відкривши таким чином для себе третій дипломатичний фронт. Здавалося б, саме на цьому фронті досягти домовленостей буде найлегше, адже обидві сили боролися за спільну мету – незалежну Україну. Проте ця простота виявилася оманливою. І врешті, невдалі перемовини спровокували конфлікт, який остаточно вибив Тараса Боровця з політичної арени України. Вдалося домовитися про використання об'єднаними відділами назви Українська повстанська армія. Однак питання командування нею стало головним каменем спотикання. Тарасові Боровцю пропонували взяти на себе керівництво об'єднаним штабом. Тоді як він готовий був іти на злиття лише за умови, що стане командиром армії. Переговори, що тривали з січня до травня 1943 року, явно затягувалися і час грав не на користь отамана. На момент завершення перемовин Бандерівці вже мали на території Північної Рівненщини сили, які не поступалися бульбівським, але їхні підрозділи творилися на значно ширших теренах Волині і Полісся, а згодом у літку 1943 року з'явилися і в Галичині та Карпатах. Захопившись переговорним процесом, Тарас Боровець прогавив момент, коли став нецікавим союзником для своїх візаві. Ситуацію погіршила також загибель у бою з німцями Василя Івахіва, одного з керівників оунівців на перемовинах, який був налаштований на мирне вирішення проблеми. Наступник Івахіва Дмитро Клячківський, Клим Савур. Уважав переговорний процес вичерпаним. Схоже, у цьому його підтримував тодішній провідник ОУН Микола Лебедь, якого Тарас Боровець згодом вважатиме чи не найбільшим ворогом. Врешті, остання призначена зустріч не відбулася. І сторони звинуватили одна одну у зриві переговорів. 20 травня 1943 року Бандерівці поширили листівку «Українці», підписану головною командою УПА, в якій закликалося підтримати українських повстанців і гнати від себе різних атаманчиків-анархістів. Між обома таборами почалася інформаційна війна, яку Тарас Боровець програв. І в результаті змушений був відмовитися від назви Українська повстанська армія. 20 липня він видав наказ про перейменування своїх загонів в Українську народну революційну армію, помстившись таким способом ОУНБ і використавши їхню назву з 1941 року. Проте влітку 1943 року не обмежилися інформаційною війною між бандерівцями та бульбівцями. Перші виставили ультиматум воякам Боровця. До дня 8 вересня 1943 року 12-ї години перейти зі зброєю в відділи УПА. По цім терміні уважатиму відділи Бульби за ворожі та буду змушений силою відпорядкувати наказом головної команди УПА». Кінець цитати. У деяких місцевостях відбулися сутички, але вони не набули серйозних масштабів. На осінь 1943 року бандерівцям вдалося об'єднати різноманітні повстанські групи в єдину повстанську армію і уникнути повторення помилок отаманів 1920-х років. Зважаючи на це, у жовтні 1943 року Тарас Боровець видав наказ про розформування загонів у НРА, припинення ними відкритої збройної боротьби і перехід у підпілля. Але отаман не полишав віри, що вдасться повернути свої сили. Зробити це – він знову вирішив за допомогою німців, з якими пішов на переговори. Проте і цей дипломатичний крок закінчився трагічно. 1 грудня його заарештували і відправили до концтабору Заксенгаузен. Там він був поміщений у камеру номер 78. Поруч у 73-й сидів інший лідер визвольного руху Степан Бандера. Боровця звільнили 19 жовтня 1944 року. Його, як і інших ув'язнених керівників українського руху, німці намагалися використати на завершальному етапі війни для мобілізації українців. В останні місяці Другої світової створена Українську національну армію, яку очолив генерал Павло Шандрук. Наказом Шандрука від 17 березня отаман Тарас Боровець був призначений командиром групи «Б», яка мала готувати партизанські кадри і перекидати їх за допомоги німців в Україну для розгортання антирадянської боротьби. Проте всі ці плани так і залишилися на папері. Не минуло й двох місяців, як Німеччина капітулювала. Тарас Боровець, Разом з іншими командирами УНА здався в полон американським військам і став жити на окупованій ними частині Німеччини.